– здивувався Рон. – Ще повернеться. – Ні, знову Моргана. А я вже маю аж шість таких. – Хочеш собі? Можна почати колекцію? Рон глянув на купку ще нерозгорнутих шоколадних жабок. – Пригощайся, – заохотив його Гаррі. – Слухай, але ж у Маглівському світі люди лишаються на фотках. «Справді? Що взагалі не рухаються?» Рон був приголомшений. «Дива?» Гаррі побачив, як Дамблдор з легенькою усмішкою нишком повернувся на фото. Рон так захоплено ласував жабками, що майже не зважав на картки з відомими черівницями і чаклунами. Зате Гаррі не спускав з них очей. Невдовзі він уже мав не тільки Дамблдора і Мургану, а й Генгіста, Вудкрофтського, Альберіка, Граньона, Церцею, Парацелься і Мерліна. Зрештою він відвернувся від друїцької Кліодни, що чухала собі ніс, і відкрив пакетик горошку на кожен смак Берті Бот. Будь обережний з ним застарій Грон. На кожен смак означає, що його смак може бути яким завгодно. Тобто якісь горошинки будуть цілком звичайні, шоколадні, м'ятні чи мармеладні, зате можуть трапитися такі, що смакуватимуть як шпинат, печінка чи фляки. Джорджіві здається, ніби одного разу йому потрапила горошинка зі смаком шмарків. Рун узяв зелену горошинку, пильно на неї подивився і надкусив з одного боку. де Бачиш? Капуста. Вони добре розважилися, ласуючи горошком на кожен смак. Гаррі натрапив на грінки, кокосовий горіх, варену квасолю, полуницю карі, траву, каву, сардину і навіть відважився надгристи краєчок дивної сірої горошинки, якої б ніколи не торкнувся рони, яка виявилася перцем. Краєвид за вікном ставав щораз дикішим. Зникли охайні лани і луки, і натомість з'явилися ліси, звивисті річки і темно-зелені пагорби. Хтось постукав. До купе увійшов заплаканий кругловидий хлопець, якого Гаррі бачив на платформі номер 9,34. «Перепрошую», – вибачився він, – ви не бачили мою жабку. Коли вони заперечно похитали головами, він захлипав. Я загубив її. Вона завжди тікає від мене. Та ще знайдеться, заспокоїв Гаррі. Може, гаразд, якщо десь побачите, простогнав бідолаха і пішов далі. Не знаю, навіщо так перейматися. Здивувався Рон. Якби я мав жабу, то загубив би її якнайшвидше. Ой, хоча я маю скеберса, тож краще помовчу. Пацюк і далі дрімав у Рона на колінах. Що живий, що здохлий, однаково, роздратовано поскаржився Рон. Вчора я спробував трохи його прикрасити і зробити жовтим, але замовляння не подіяло. Ось зараз покажу. Дивись. Понишпоривши у своїй валізі, він дістав пошарпану черівну паличку. Подекуди вона була пощерблена, а з одного краю виблискувало щось біле. Уже вилазить єдинорогова волосина. Гаразд. Тільки-но він підняв паличку, як прочинилися двері купе. Знову прийшов хлопець, від якого втекла жабка. Та цього разу з ним була дівчинка, вже одягнута в нову Гогворцьку мантію. «Ви не бачили жабки?» «Невіл загубив жабку», – сказала дівчинка. Вона мала командирський голос, густе каштанове волосся і трохи завеликі передні зуби. «Ми вже йому казали, що не бачили» відповів Рон. Але дівчинка не слухала, бо помітила в його руці паличку.